19. fejezet Hassá ramáni dandártábornok az irodájában ült, a manszú negyedbeli Muhabarát épületben, és közel a kétségbeeséshez az elmúlt 24 óra eseményeiről elmélkedett. Nem az aggasztotta, hogy országa fő katonai és hadipari központjait bombákkal és rakétákkal szisztematikusan darabokra szaggatják. Ezek a fejlemények, amelyeket ő már hetekkel azelőtt megjósolt, egyszerűen csak a küszöbön álló amerikai inváziót és a Tikritből való férfi bukását sietették. Ez olyas valami volt, amire készült, amire áhítozott, amire magabiztosan számított, és azon a február 11-i délelőttön nem tudta, hogy ez nem fog bekövetkezni. Ramáni rendkívül intelligens ember volt, de kristálygömbbe nem szokott nézni. Azon a reggelen valójában az nyugtalanította, hogy ő maga vajon túléli az eseményeket, s tanulja lehet -e Saddam Hussein bukásának. Az alkubai nukleáris telepnek az előző nap hajnalán végrehajtott bombázása a bagdadi hatalmi elitet velejéig vele megrázta, hiszen senki nem gondolta volna, hogy az olyra vaszul álcázott üzemet bárki felfedezheti. Alig néhány perccel a két brit bombázó távozása után az életben maradt légvédelmi tüzérek már felvették a kapcsolatot Bagdaddal, hogy jelentsék a támadást. Amint meghallotta a hírt, dr. Jafar Al Jafar autóba vágta magát, és a helyszíres sietett, hogy megnézze, mi történt föld alatt dolgozó munkatársaival. A tudós magánkívül volt dühében, és délben már keserűen panaszkodott Hussein kámilnak, aki az ipari és hadipari minisztérium élén az egész nukleáris programot felügyelte. Itt van egy program, üvöltözte, az aprócska férfi Saddam vejének, ami az 50 milliárd dolláros hadikiadásból egymaga egy évtized alatt 80 felemésztett, és akkor a diadal kapujában elpusztítják. Nem tud az állam semmiféle védelmet nyújtani az embereinek, satöbb, satöbbi. Bár az iraki fizikus alig 150 centi volt, és úgy nézett ki, mint egy fejletlen szúnyog, roppant befolyással bírt, és a szavának nagyon nagy súlya volt. A megrettent Hussein Kámél jelentette a történteket apósának, aki szintén égtelen haragra gerjett. Ha ilyesmi történt, egész Bagdad az életért reszketett. A tudósok a föld alatt nemcsak, hogy túlélték a bombázást, de ki is tudtak menekülni, mivel a gyártól egy-egy kilométer hosszúságú alagút vezetett a sivatag alatt, a végén pedig egy henger alakú akna volt, falba épített kapaszkodókkal. A személyzet tehát ezen az úton menekült, de a súlyos gépeket lehetetlen volt kihozni ugyanezen az alagúton és aknán. A központi lift és teherfelvonó 6-7 méter mélységig facsarodott roncsá változott, a helyreállításához rendkívüli műszaki teljesítmény mellett is hetekre lenne szükség. Hetekre, amelyek hasszár románi sejtése szerint nem álltak Irak rendelkezésére. Ha az ügyet ennyivel le is lehetett volna zárni, Ramáni igencsak megkönnyebbült volna, mert súlyos kétségek gyötérték azóta, hogy a palotában még a bombázások előtt egy tanácskozáson a Rajsz felfette az ő szerkezetének a létét. Ami most aggasztotta Ramánit, az az államellők iszonyú haragja volt. Az alelnök, Izzat Ibráhim, az előző nap kora felhívta őt, és a kémelhárítás feje még soha az előtt nem tapasztalta, hogy Szaddám legközelebbi bizalmasa ilyen állapotban lett volna. Ibráhim elmondta neki, hogy a ráisz őrjöngött dühében, és ha ilyesmi történik, általában vér szokott folyni. Csak ezt tudta lecsillapítani a tikriti ember haragját. Az alelnök világosá tette, hogy tőle Ramánitól várják az eredményeket, mégpedig gyorsan. Mégis egy kicsit precízebben, milyen eredménynekre gondolnak, kérdezte Ibráhimtól. Találja ki, ordította Ibrahim. ők a szonnan tudják. Ramáninak volt néhány barátja a hadseregben, akik beszéltek a tűzérekkel, és egy dolog vitathatatlanul kiderült. A brit légitámadást két gép hajtotta végre. Volt még két másik is fejjebb, de úgy vélték, ezek a fedezetet biztosították, s az biztos, hogy ők egyetlen bombát sem dobtak le. Beszélt a hadműveleti tervezőcsoport néhány tagjával. Az volt a véleményük, és jó néhányat közülük nyugaton képeztek ki, hogy nagy katonai jelentőséggel bíró célpontot soha nem támadnak meg mindössze két kép. Ilyesmi nem létezik. Hát akkor okoskodott Ramáni, ha az angolok nem azt gondolták, hogy a roncstelep csak egy rakás ócskavas, akkor mégis mit gondoltak? A választ feltehetően a két lelőtt angol tudná megadni. Személy szerint nagyon szerette volna, ha ő maga vezethetné a kihallgatásokat, hiszen meg volt győződve arról, hogy bizonyos halucinogén drogokkal órák alatt mindent kiszedne belőlük, mégpedig az igazságnak megfelelően. A hadsereg megerősítette, hogy a bombázást követően a pilótát és a navigátort három órán belül elfogták a sivatagban. Az egyik biceget mert eltörött a bokája. Az amám egyik egysége sajnos figyelemre méltó sebességgel a helyszínen termet és magukkal vitték őket. Az Amámmal senki nem kívánt vitába keveredni. Most hát a két angol Omar Hatibná volt, alak legyen velük irgalmas. Hogy a szerencse cserbe hagyta, és nem tud kitűnni avval, hogy ő prezentálhatja a pilótákból kiszedett információkat, románi ráeszmélt, hogy valamit azért produkálnia kell. A kérdés csak az volt, hogy mit. Egyetlen dolog felelhet meg, mégpedig az, amit a rajz akar. De vajon mit akarhat? Hát persze, konspirációt. Hát akkor előállunk egy jó kis konspirációval. A rádiós lesz a kulcsfigura. A telefonét nyúlt, és felhívta Moszen Zeid önnagyot, a rádiófelderítési osztály vezetőjét. Ideje volt már, hogy beszélgessenek egy kicsit. Bagdattól 32 kilométerre fekszik Abu Gréb városa, felettébb jelentéktelen hely. Ennek ellenére e nevet szerte irakban ismerik, mégis annál ritkábban emlegetik. Abu grében állt a nagy börtön, amelyet csak nem kizárólag a politikai foglyok elzárására és kihallgatására használtak. Mint ilyen, nem az országos büntetés végrehajtás kezelésében állt, a személyzet sem onnan került ki. A titkos rendőrség az Amán börtöne volt. Azzal egy időben, hogy Hassár Amáni rádiófelderítő szakértőjét hívta, egy hosszú fekete Mercedes közeledett a börtön kétszárnyú vasalt kapujához. A két őr, amint felismerte, ki az autó utasa, a kapunál termett, és kinyitotta. Éppen időben a kocsiban ülő férfi dermesztő brutalitással tudott szólni azokhoz, akik lazaságból csak egy pillanatra is késleltetik. Az autó begördült, a kapu bezárult. Az alak a hátsó ülésen se viccentéssel, se kézmozdulattal nem méltányolta az őrök fáradozását. Ők egyszerűen nem számítanak. A főépület lépcsőjénél az autó megállt, és egy újabb őr ugrott a hátsó ajtóhoz, hogy kinyissa. Omár hatív dandártábornok kiszállt, és elegáns bárhent egyenruhájában kimérten felvonult a lépcsőn. Végig az épületben sietősen nyíltak az ajtók. A táskáját egy fiatal tiszt, a száll segédje vitte. Az ötödik, legfelső emeleten levő irodájához liften ment fel, és mikor már egyedül volt, török kávét rendelt, majd elkezdte tanulmányozni a papírjait, a napi jelentéseket, amelyek azt részletezték, az alaksorban levők milyen előrehaladást mutatnak a szükséges információk közlésében. Az állarc mögött Omar Hatib éppen nyugtalan volt, mint kollégája Odalt Bagdadban, akit oly engesztelhetetlenül gyűlölt, s aki ezt az érzést viszonozta. Ramánival ellentétben, aki a maga angolos műveltségével, nyelvtudásával, világpolgári modorával már eleve gyanús volt, Hatib számolhatott a tikriti származásából adódó alapvető előnyökkel. Mindaddig, amíg elvégezte a munkát, melyel a Ráisz megbízta, mert elvégezte még pedig jól, és a csillapíthatatlan paranoia enyhítésére bőséggel ontotta a hazárulás beismerő vallomásokat, biztonságban volt. De az utóbbi 24 óra aggasztó volt. Előző nap ő maga is kapott telefonhívást, de a vőtől, Hussein Kámiltól, aki Ráisznak a bombázás által kiváltott határtalan dühéről hozott híreket, mint ahogy Ibrahim nemrég Ramáninak. És eredményeket követelt. Ramánival ellentétben Hatímnak kezében volt a két brit repülőtiszt. Ez egyrészt előny volt, másrészt csapdát rejtett magában. A RAISZ nyilván tudni akarja, még pedig gyorsan, miként tájékoztatták az angolokat bevetés előtt, egyáltalán mennyit tudtak a szövetségesek alkubajról, és hogyan jutottak az információhoz. A válasz neki Hatímnak kell megadnia, és emberei már 15 órája dolgoztak is a két angolon. Előző nap este hét óta, amikor megérkeztek Abu Grébe. Eddig kitartottak a bolondjai. Az ablak alatti belső udvarból suhanás, csattanás, majd halk nyöszörgés hallatszott. Hatip homlok a ráncba szökött, de mindjárt ki is simult, ahogy felidézett valamit. Az ablaka alatt egy iraki függött a csuklójánál fogva egy keresztrúdon, megereszkedett lábfejet tíz centire lógott ernyetten a föltől. Nem messze egy vízes kancsó állt, csordulti sós vízzel, Nemrég még tiszta volt, most sötétes rózsaszín. Minden őr vagy katona, aki átment az udvaron, a parancs szerint megállt, kivette az egyik rotangnádat a korsóból, a kikötött férfi mögé ment, aztán nyak és tért között végigvágott rajta egyszer. A közelben árnyas ponyvatető alatt egy káplár húzta a strigolákat. A szerencsétlen flótás piaci árus volt, aki a hírek szerint úgy emlegette az elnököt, mint akinek kurva az anyja, s most, jól lehet némileg megkésve, éppen azt tanulta meg, hogy a polgároknak mindenkor illő tiszteletet kell tanúsítaniuk, ha rá utalnak. A meglepő az volt, hogy még mindig élt. Jól mutatta ez, mi életerő lakozik a munkásosztály egynémely tagjában. A kereskedő már több mint 500 ütés kibírt, figyelmet érdemlő eredmény. Az ezredik előtt meghal, senki soha nem bírt ki ezret, de azért minden esetre érdekes. Az is érdekes, hogy a férfit a saját tíz éves fia jelentette fel. Omar Hatip felhörpintette a kávéját, szétcsavarozta aranyozott töltőtollát és a papírjai fölé hajolt. Fél óra múlva diszkréten koppintottak az ajtón. Lehet, szólt ki, és várakozva felnézett. Jó hírekre volt szüksége, és csak egyetlen ember volt, aki kopogtathatott anélkül, hogy előbb a kinti fiatal tiszt bene jelentette volna. Tagba szakadt férfi lépett be. Még a saját édesanyja sírva fakadt volna, ha meglátja. Arcán mélyen ülő, gyermekkori hímlőhelyek égtelenkedtek, s két körkörös heg is megcsillant rajta, ahonnan valamikor kenzsacskókat távolítottak el. Becsukta az ajtót, megállt, és várta, hogy megszólítsák. Bár csak volt, és koszlott overáján még ezt a rangjelzésen viselte, azon kevesek közé tartozott, akik iránt a tábornok némi bajtásias érzéssel viseltetett. A börtön személyzetéből egyedül Ali őrmester ülhetett le a jelenlétében, ha ezt felajánlotta neki. Hatib egy székre mutatott és megkínálta Alit egy cigarettával. Az őrmester meggyújtotta és hálásan pöfékelt. Munkája terhes és fárasztó volt, jól esett a szünet. Hatib azért tűrt el ilyen rangú embertől ilyen fokú bizalmasságot, mert őszinte csodálatot érzett Ali iránt. Nagyra értékelte ugyanis a hatékonyságot, és megbecsült őrmesterében még soha nem kellett csalódnia. Ali nyugodt volt és módszeres, jó férje és apa. Igazi profi. Szóval? kérdezte. A navigátor már közel van hozzá, nagyon közel, uram. A pilóta? megvonta a vállát. Egy vagy két óra. Hadd emlékeztessem, Ali, hogy mindkettőt meg kell törni, és mindent ki kell szedni belőlük. És a két történetnek fednie kell egymást. Maga a raj számít a munkánkra. Talán le kell jönnie, uram. Szerintem 10 percen belül megvan a válasz. Először a navigátortól, aztán amikor ezt a pilóta megtudja, tőle is. Rendben van. tip felállt, az őrmester tartotta neki az ajtót. Lementek az első alaksori szintig, ott a lift megállt. Végigmentek egy folyosón a második alaksori szinthez vivő lépcsőkhöz. Végig a folyosón acélajtók voltak, mögöttük Saját mocskukban kucorogva hét amerikai repülőtiszt, aztán még négy angol, egy olasz, meg egy kuvaiti Skyhawk pilóta. Lejjebb a következő szinten több cella volt, közülük kettő foglalt. Hatibb benézett az első kukucskáló ablakán. Egyetlen csupasz villanykörte világította be a cellát, a falakon megkérgesedett ürülék, meg rászáradt fér foltjai. Középen, műanyag irodai széken egy teljesen mesztelen férfiült, Melkasán hányás, vér és nyál lecsorgó csíkjai. Keze a háta mögött összekötözve, fején csukja, a szemeknek nem vágtak nyílást. Két oldalt az amám két ember állt, ugyanolyan overál volt rajtuk, mint Ali őrmesterem. Kezükben méterhosszú műanyag csövet dédelgettek, benne bitumen, ami sújtad, de a rugalmasságot nem csökkenti. Éppen szünetet tartottak. Azt megelőzően jól láthatóan a sípcsontra és a tértkalácsra koncentráltak, már a hús látszott, és kékes sárga zúzódások. Hati bólintott, és a következő ajtóhoz ment. A nyíláson át látta, hogy a másik fogoly arcát nem takarták le. Egyik szemét a szemöldök és arcsont péppé zúzott húsa teljesen elfette, a rászárat vér összetapasztotta. Amikor kinyitotta a száját, két kiütött fogahelyén helyén átongott, tépet ajkai közül véres habszivárgott. Tájn, suttogta. Nikolás tájn. Repülőhadnagy, 5010968. A navigátor, suttogta az őrmester. Hatib visszasúgta. Az embereink közül melyik az, amelyik beszél angolul? Ali rámutatott a bal oldalira. Hozza ki ide. Ali bement a navigátor cellájába, és az egyik vallatóval jött ki. Hatib arab nyelven megbeszélt vele valamit. A férfi bólintott, visszament a cellába, és lefette a navigátor arcát. Ekkor hatig megengedte, hogy mindkét cellát kinyissák. Az angolul beszélő vallató Niki tány feje fölé hajolt, és a ruhán átszólt hozzá. Erős akcentusa volt, de azért tűrhetően beszélt angolul. Jól van, repülő nagy ennyi volt. Veled befejeztük, nem kapsz több büntetést. A fiatal navigátor hallotta a szavakat. Úgy tűnt, a megkönnyebbüléstől megereszkedik a teste. De a barátod az nem ilyen szerencsés. Haldoklik. Vihetjük hát a kórházba. Tiszta lepedő, orvosok, minden, amire szüksége van. Vagy befejezhetjük a munkát. Rajtad áll. Amikor szólsz, abba hagyjuk és visszük a kórházba. Hatib odaintett a folyosón Ali aki belépett a másik cellába. A nyitott ajtón át hallani lehetett, hogy a műanyag korbács végigvágódik a pilóta mesztelen melkasán. Aztán a férfi üvölteni kezdett. Rendben van disznók! Kiáltotta a csukjája alól. Hagyjátok abba a szemetek! Hadi anyagraktár volt, mérgesgáz lövedékeké! A verés abban maradt. Ali felbukkant a pilóta cellájából. A tábornok úr egy zseni, lihegte kifulladva. Hatip szerényen megvonta a vállát. Soha ne becsülje le az angolok és amerikaiak szentimentalizmusát, mondta a tanítványának. Most pedig hívják a fordítókat, minden részletet jegyezzenek fel, a legapróbbat is. Ha megvannak az átiratok, Hozzák őket az irodámba. Amikor visszatért az odójába, Hatib dandártábornok személyesen hívta fel Hussein t Egy óra múlva Kámi visszahívta. Az apusa el van ragadtatva. Gyűlést hív össze, valószínűleg még aznap éjjelre. Omár Hatib álljon rendelkezésre. Aznap este Kerim megint ugratta Editet, gyengéden és rossz szándék nélkül, ez alkalommal a munkájával. Soha nem unatkozol a bankban, édesem. De hogy érdekes a munkám. Miért kérdezed? Ó, nem is tudom. Csak valahogy nem értem, hogy tarthatod érdekesnek. Nekem a világ legunalmasabb munkája lenne. Hát pedig nem az sűzd meg. Jól vanna, mi olyan érdekes benne? Hát tudod, a számlák kezelése, befektetések elhelyezése, meg ilyesmi. Fontos munka. Ugyan már abból áll, hogy egy sereg ember kiberohangál, valami 50 síringes csekket akarnak beváltani, te meg azt mondogatod, hogy jó reggelt, igen uram, nem uram, természetesen uram. Unalmas. A hátán feküdt a lány ágyám. Edith odament, lefeküdt mellé, és Kerim egyik karját a vállaköré fonta, hogy átöleljék egymást. Szeretettől elkezni. Tiszta, őrült vagy időnként, Kerim. De szeretem, ha ilyen vagy. A Winkler nem jegybank, hanem kereskedelmi bank. És mi a különbség? Nincsenek készpénzes számláink, az ügyfelek nem rohangálnak a számlakönyvüket lobogtatva. Nem így működik a dolog. De hát ügyfelek nélkül nincsen pénzetek. Persze, hogy van pénzünk, de letéti számlákon. Nekem soha nem volt olyan, vallotta meg Kerim. Csak egy kis folyószámlám. Egyébként is jobban szeretem a készpénzt. Nem lehet szó készpénzről, ha az ember milliókról beszél. Az emberek ellopnák. Tehát beteszed a bankba, aztán meg befekteted. Azt akarod mondani, hogy az öreg gemütlik milliókat kezel? Más emberek pénzét? Igen, milliókat és milliókat. Silinget vagy dollárt? Dollárt, fontot, temérdek pénzt. Hát én bizony nem bíznám rá az enyémet. Edit felült. Őszintén megdöbbent. Her gemütlik, talpik becsületes ember. Soha nem jutna eszébe ilyesmi. Neki talán nem, de esetleg valaki másnak. Nézd csak, ismerek mondjuk egy embert, akinek számlája van a Winklerben. Legyen a neves mit. Egy nap bemegyek és azt mondom, jó reggelt, Herr a nevem Schmidt számlát vezetek önöknél. Belenéz a könyvébe, és azt mondja, igen, így igaz. Erre azt mondom, ki akarom venni az összes pénzemet. Aztán, amikor az igazi Schmidt előkerül, neki már semmi nem marad. Ezért jobb nekem a készpénz. A lány felnevetett Kerim naívságán babusgatni kezdte, harabdált a fülét. Ez nem jön össze. Herr valószínűleg ismerné a te drágalátos Schmidtedet. Egyébként is annak idején igazolnia kellett a személyazonosságát. Útlevelet lehet hamisítani. Azok a nyomorult palesztinok folyton ezt csinálják. Meg aláírást is kérne, van belőle mintája. Akkor hát gyakorolnám Schmidt aláírásának a hamisítását. Rossz vagy, Kerim, azt hiszem, egyszer még kiderül rólad, hogy bűnöző vagy. Mindketten jót vihoráztak az ötleten. Amúgy is, ha külföldi lennél, meg külföldön élnél, biztosan titkos számlád lenne. Teljesen hozzáférhetetlen. Kerim felkönyökölt, és úgy nézett le rá összeráncott homlokkal. Az mi? A titkos számla? Aha. Edit elmagyarázta, hogyan működik. Ez marhaság, robbant ki Kerim, amikor a lány befejezte. Bárki felbukkalhat, és azt állíthatja magáról, hogy övé a számla. Ha Gemütlik soha még csak nem is látta a tulajdonost, vannak azonosítási eljárások butuskám. Nagyon bonyolult titkosítási módozatok, levélírási formák, az aláírások elhelyezésének bizonyos útjai. Mindenféle igazoló módszer, hogy a személy tényleg azonos-e a számlatulajdonossal. Ha nem teljesül mindegyik, a legapróbb részletekig, Ergemütlich nem lesz hajlandó együttműködni. Kizár dolog, hogy bárki kiadhassa magát valaki másnak. Állati memóriája kell legyen. Ó, ne legyél már ilyen süket! Minden le van írva. Elviszel vacsorázni? Megérdemled? Tudod, hogy igen? Na jól van, de előtelt is akarok. Edit tétová nézett rá. Jó, hát rendelj azt is. Már mint téged. Kinyújtotta a karját, belakaszkodott a lány tenyernyi bugyjának a pántjába, és újjával visszahúzta az ágyra. Edit kacarászott az elragadtatástól. Kerim ráhemperedett, és csókolni kezdte. Aztán hirtelen abba hagyta. A lány riadtan pillantott rá. Tudom már, mit csinálnék, liekte a férfi. Felbérelnék egy kasszafúrót, Betörnék az öreg gemütlik páncélszekrényébe, és megnézném a kódokat. Akkor már tutira sikerülne a dolog. Edit megkönnyebülten felnevetett, hogy nem a szerelmeskedést akarja bajdni. Az nem menne. Ó, de jó, ez csináld még egyszer. De igen. Jaj, édes, de nem. De igen, a széfeket folyton feltörik. Nézd csak meg, minden nap ezzel van tele az újság. A lány matató keze oda letévet a szememek kerekre nyílt. Ó, ez mind az enyém? Aranyos, nagy, erős férfi vagy kerim, és én szeretlek, de az öreg gemütlik, ahogy te nevezed, egy kicsit ravaszabb nálod. Egy perccel később már megfeledkezett róla, milyen ravasz is gemütli. Amíg a Mossad ügynök Bécsben szeretkezett, és éjfél közelettével a hónap 11. napja lassan átadta helyét a 12-nek, Mike Martin a parabola állította fel. Iraknak akkor már csak 8 napja volt a február 20-ára tervezett invázióig. A határtól délre első vidék, sivatagos területének északi része olyan elképesztő tömegben hemzsegett az emberektől, fegyverektől, harckocsiktól, lőszertől, utánpótláskészletektől, amilyent a második világháború óta egy ilyen viszonylag kis területre még soha nem zsúfoltak össze. Az elszánt bombázás tovább folytatódott, Noha a Harner tábornok eredeti listája szereplő célpontok többségét már érte támadás, nem egyet többször is. Annak ellenére, hogy az Izraelt ért rövid életű támadások miatt újabb célpontokat is beiktattak, a bombázás terv szerint folyt. Minden ismert gyárat, amely tömegpusztító fegyvereket állított elő, porrázúztak, köztük 12 olyat is, amelyről Jerikó révén szereztek tudomást. Mint működő fegyvernem, az iraki légierő gyakorlatilag megszűnt létezni. Elfogó vadászgépeik, ha egyáltalán felvették a harcot a szövetségesek légierejével, az F-15-ösökkel, hárnetekkel, tomketekkel, falkonokkal, fantomokkal, meg jaguárokkal, ritkán tértek vissza a bázisukra, február közepén pedig már nem is próbálkoztak. A vadászgépek és vadászbombázó krémijének jó részét szánt Iránba küldték, ahol azonnal lefoglalták őket. Másokat a szövetségesek még megerősített fedezékeikben is tönkre zúztak, nem beszélve azokról, amelyeknek nem jutott menedék. A szövetségesek főparancsnoksága nem értették, miért döntött úgy Szaddám, hogy légierejének erejének ős ellenségéhez küldi. Azok az volt, hogy az iraki elnök hitt abban egy idő után a régió összes országának nem lesz más választása, mint hogy fejet hajtson neki, ekkor majd visszaszerzi légi flottáját. Ekkora már az egész országban alig volt épp híd vagy működőképes erőmű. Február közepén egyre nagyobb számban küldték a szövetséges gépeit az irakiakra délkuvaitban, onnan pedig a határon túlra Irak ellen. A B-52-esek Szaud-Arábiak kelet-nyugati irányba húzódó északi határáról a bagdad basra országút ellen intéztek súlyos támadást. A tűzérség, a rakétaütegek és a gyalogság állásait bombázták. A kecses légi manővereik okán csak repülő vaddisznóknak becézett amerikai A10-es Thunderboltok tetszés szerint kalandoztak, és csinálták, amihez a legjobban értettek, a tankok megsemmisítését. Az F-15-ösök és a tornádók szintén tankokra lövöldöztek. Arról, hogy a sivatagban és a hegyekben elrejtve még mindig maradt 40 jelentős létesítmény, amelyek tömegpusztító fegyvereket gyártottak, és hogy a Sixco légi támaszpontok sértetlenek voltak, a szövetséges tábornokok riádban mit sem tudtak. Az Al-Kubai gyár betemetése óta némileg jobb hangulatban volt az a négy tábornok, akik tudták, hogy a létesítmény valójában mit rejtett magában, mint ahogy jobb kedvre derültek a CIA és az SAS riádban állomásozó emberei is. Ezt a hangulatot jól tükrözte az a rövid üzenet, amit azon az éjjelen Mike Martin kapott. Azzal kezdődött, hogy irányítói tájékoztatták őt a tornádók, az egyigép elvesztése ellenére is, sikeres bevetéséről. Úgy folytatódott, hogy gratuláltak neki, amiért Bagdadban maradt, jól lehet engedélyt kapott a távozásra, és kifejezték elismerésüket a megbízatás egészének a teljesítéséért. Végül tudatták vele, hogy már csak kevés tennivalója lesz. Egy utolsó üzenetet kell eljutatni a Jerikónak, amelyben a szövetségesek kifejezik hálájukat, tájékoztatják arról, hogy minden pénzét kifizették, és hogy a háború után majd ismét felveszik a kapcsolatot. Ezek után, közölték Martinnal, már tényleg át kell menekülni a Szaudarábiába, mielőtt az még végképp lehetetlenné nem válik. Martin kikapcsolta a készülékét, eltette a padló alá, és lefeküdt. De nem aludt el rögtön. Érdekes, gondolta, a szövetségesek nem jönnek Bagdadba. És mi van Szaddámmal? Hát nem ő az egész felhajtás célja. Valami történt. Ha Mike Martin tudott volna a szállás helyétől nem egészen egy kilométernyire a muhabaráti főhadi szálláson épp akkor zajló megbeszélésről, az álma nem lett volna olyan könnyű. A műszaki jártasság terén négy szintet lehet meghatározni. Alkalmas, nagyon jó, kiváló, őstehetség. Ez utolsó túlmegy a puszta jártasságon, és olyan embert lehet jellemezni vele, akinek a műszaki tudását valami vele született érzés egészíti ki, valamiféle ösztönös megérzés, amit könyvekből nem lehet megtanulni. A rádiótechnikát illetően Moszen Zeid ő nagy őstehetség volt. Zeid, aki fiatal éveiben járt, tudós szemüvege révén külseje buzgó diákra emlékeztetett, a rádiótechnikának ért, ezt töltötte ki minden napját, ezt ette, itta és lélegezte be. Lakásában szalaszét hevertek a legfrissebb nyugati szaklapok és ha valami olyan új eszközre bukkant, ami esetleg növelheti rádiófelderítő részlegének a hatékonyságát, azonnal kérte, hogy szerezzék be. Hassan Ramáni nagyra értékelte a férfit, meg is próbálta megszerezni őket. Nem sokkal évfél után ramáni irodájában ültek. – Van valami haladás? – kérdezte. – Azt hiszem, igen? – felelte A felől nincs kétség, hogy tényleg üzenget. Ez idáig rendben is van. A baj csak az, hogy felpörgetett jeleket sugároz, és ezeket szinte lehetetlen elkapni. Borzasztó sebesen zajlik az egész. Némi ügyességgel és türelemmel az ember időnként ráakadhat valamire, bár ezek a jelcsomagok esetleg csak másodpercekig tartanak. Mennyire jár közel a megoldáshoz? kérdezte románi. Hát, az adófrekvenciát már be tudtam határolni az ultra rövid hullámon, ez megkönnyíti a dolgot. Néhány nappal ezelőtt szerencsén volt. Csak úgy próbaképpen megnéztünk egy szűk sávot, és pont akkor adott. Figyeljen csak! Zeid elővette egy magnót, és lejátszó módba állította. Hangzagyvalég töltötte be a szobát. Ramáni meghökkent. Ez az? Természetesen rejtjelezett. Természetesen, tűnjögte Ramáni. Meg tudja fejteni? Biztos, hogy nem. A titkosítást egyetlen bonyolult szilícium mikrocsippel végezték. Nem lehet megfejteni. Ramáni kezdte nem érteni a dolgot. Zaid a saját külön világában élt, és a saját külön nyelvét használta. Pedig komoly erőfeszítéseket tett, hogy megpróbáljon érthetően beszélni a parancsnokához. Ez nem kód. Ahhoz, hogy ebből a hangzavarból kiderítsük, mi volt az eredeti szöveg, egy ugyanolyan szilícium csipre lenne szükség. A permutációk 100 milliós nagyságrendűek. Akkor most mi a helyzet? A helyzet az, uram, hogy kezdem kiismerni magam. előre előrehajolt izgalmában. Kezdi kiismerni magát? Megérzés. És tudja mi? Azt az üzenetet az éjszaka közepén küldték, 30 órával alkubaj bombázása előtt. Az a feltevésem, hogy a nukleáris telep részletei voltak rajta. De van még más is. Folytassa. Az az ember itt van? Itt, Bagdadban? Zejd őrnagy elmosolyodott és megrázta a fejét. A legjobb hírt a végére hagyta. Azt akarta, hogy méltányolják az erőfeszítéseit. Nem uram, itt a manszúr negyedben. Úgy gondolom, egy kétszer-két kilométeres négyszögön belül. Ramáni vadul gondolkozott. Közel járnak, csodálatosan közel járnak. Megszólalt a telefon. Néhány másodpercig figyelt, aztán letette a kagylót és felállt. Megbeszélésre kell mennem. Még egy utolsó dolog. Hány elfogott üzenetre van még szüksége, hogy pontosan behatárolja a helyet? Egy háztömnyi területre, vagy esetleg egyetlen házra? Némi szerencsével egyre. Lehet, hogy nem kapom el az első alkalommal, de az első elcsípett üzenet után azt hiszem, meg tudom találni. Azért imádkozom, hogy hosszú üzenetet küldjön, hogy jó néhány másodpercig adjon. Akkor meg tudok adni önnek egy olyan négyszöget, ami száz méterszer száz méteres. Ramáni szaporán kapkodta a levegőt, ahogy lement a várakozó autóhoz. Két elsötétített busz vitte őket, a Rajszal való találkozóra. Az egyikben a hét miniszterült, a másikban a hat tábornok meg az elhárítás három ágának a vezetője. Egyikük sem látta, merre mennek, s a válaszfalon túl ülő sofőr is csak a motorost követte. A kilenc ember csak akkor szállhatott ki, amikor egy falal körülvett udvarban megállt a buszuk. 40 perces, kacskaringos út volt. Ramáni úgy sejtette, valahol vidéken lehetnek, úgy 50 kilométerre Bagdattól. Semmiféle közlekedési zajt nem lehetett hallani, és a csillagok gyenge fénye egy lesötétített ablakú, nagy villa homályos körvonalait mutatta. A központi nagyteremben a hét miniszter már ott várakozott. A tábornokok helyet foglaltak kielőtt székeiken, és csendben ültek. Dr. Ubaidit a külföldi hírszerzéstől, Ramánit a kémelhárítástól, és Omar Hatibot a titkos rendőrségtől az őrök három ülőhelyhez vezették, szemközt a magának a rajztak fenntartott nagy párnázott székkel. A férfi, aki értük küldetett, néhány perccel később lépett be. Mindannyian felálltak, majd egy intés nyomán leültek. Néhányuk már több mint három hete nem látta az elnököt. Hussein feszültnek látszott, kiugró pofacsontja és táskás szeme hangsúlyozottabbá vált. Minden bevezetés nélkül a tájra tért. bomba bombatámadás érte. Mindannyian tudnak róla, még azok is, akiknek a támadás előtt fogalmuk sem volt arról, hogy létezik ilyen nevű hely. A hely olyan titkos, hogy alig egy tucat ember tudja Irakban pontosan hol is van. És mégis bombázták! A legmagasabb rangú embereken és néhány avatott műszaki szakemberen kívül senki soha nem mehetett oda másként, mint bekötött szemmel vagy elsötétített járművel, és mégis bombázták! Csendült a termen, a félelem csendje. A tábornokok, Rádi a gyalogság, Kádiri a harckocsizók, Rida a tüzérség, és Mószili a műszakiak tábornoka, meg a köztársasági Gálda főparancsnoka és a vezérkari főnök. Mereven a szőnyegre szegezték pillantásukat. Omar Hatip bajtársunk kikérdezte a két brit pilótát, mondta a Rice éneklő hangkortozással. Most elfogja nekünk magyarázni, mi történt. A Rice-ra senki nem mert nézni, de most minden szem a piszkavas forma Omar Hatip felé fordult. A kínvallató a terem túlsó feléből mereven az államfő mellkasára szegezte szemét. Az angolok beszéltek, mondta határozottan. Semmit nem titkoltak el. A rajparancsnokuk azt mondta nekik, hogy a szövetséges légierő teherautókat látott, a hadsereg teherautóit, amint kibe jártak egy bizonyos roncstelepen. Ebből arra a következtetésre jutottak a kutyák fiai, hogy a roncstelep egy hadianyag raktárt átszáz, mégpedig mérgesgáz lövedékek raktárát. Nem tulajdonítottak neki különösebb fontosságot, és úgy gondolták, légvédelmi berendezéseket sem rejt. Így csak két gépet jelöltek ki a feladatra, és melléjük rendeltek még kettőt, hogy megjelöljék a célpontot. Nem adtak melléjük gépeket a légvédelem semlegesítésére, mert úgy vélték, nincs ilyen telepítve. A pilóta és a navigátor semmi többet nem tud. A Ráisz faruk tábornok felé biccentett. Igaz vagy sem, Rafik? Az a szokásuk, Szájid Ráisz, mondta a tüzérség és a légvédelem parancsnoka, hogy először rakétákkal felszerelt vadászgépeket vetnek be a légvédelem ellen, és azután a bombázókat a célpont ellen. Mindig így csinálják. Még soha nem fordult elő, hogy egy kiemelt fontosságú célpontra mindössze két, támogatás nélküli gépet küldjenek. Saddam elmélázott a válaszon. Sötét szemes semmit nem árult el a gondolataiból. Ez volt az egyik titka annak, hogy ilyen hatalma volt ezek fölött az emberek fölött. Soha nem tudták, hogyan fog reagálni elképzelhető -e Rafik Hatib, hogy ezek az emberek eltitkoltak valamit, hogy többet tudnak annál, mint amit elmondtak? Nem, Raisz. Meggyőztük őket, hogy fenntartás nélkül együtt működjenek. Akkor hát ezzel le is zárhatjuk az ügyet? kérdezte a Rice csendes nyugalommal. A légitámadás csak egy szerencsétlen közjáték volt? Sűrű bólogatás volt a válasz. Minnyája megdermettek, amikor felharsant az üvöltés. Tévedés! Mindannyian tévednek! Hangja egy másodperc alatt suttogóvá halkult, de a félelmet már beléjük oltotta. Mindannyian tudták, hogy ez a szelid hang a legrettenetesebb kinyilatkoztatás, a legkegyetlenebb bosszú előhírnöke lehet. Semmiféle teherautó nem volt ott, a hadsereg teherautói sem. Ez csak magyarázat volt arra az esetre, ha a pilótákat elfognák. Valami többről van szó, nem igaz? A légkondicionálás ellenére legtöbbjükről csorgott a verejték. Mindig így van ez, a történelem hajnala óta, amikor is a törzs ura magához rendelte a boszorkány üldözőt, a törzs tagjai pedig ott ültek halára rémülten, és mindegyikük attól rettegett, hogy a varázsló párcája éppen ő rámutat. Összeesküvés, suttogta Rajsz, árulás, valaki elárult és ellenem konspirál. Hosszú percekig rezzenistenül ült, hagyta, hadd remegjenek. Amikor újra megszólalt, ahhoz a három emberhez beszélt, akik vele szemben ültek. Találják meg, találják meg és hozzák ide elém. Meg fogja tudni, milyen büntetés jár az ilyen bűnökért. Ő is és az egész családja is. Aztán személyi testőrei kíséretében kiviharzott. A tizenhat férfi még csak nem is tekintett egymásra, nem néztek egymás szemébe. Valakit fel fognak áldozni. Senki nem tudta, ki lesz az. Mindegyikük rettegett, hát ha volt valamikor egy elejtett megjegyzése, de talán még annyi sem kell hozzá. Közülük 15-en távol tartották magukat a tizenhatodiktól, a boszorkány üldözőtől, attól, akit Al Muázibnak, a kínvallatónak hívnak. Ő majd bemutatja az áldozatot. Hassá Ramán is csendben maradt. Nem ez volt az alkalmas pillanat, hogy holmi rádiófelderítést megemlítsen. Az ő munkája kényes, finom műveleteket követelt, nyomozati tevékenységet, hírszerzést, valódi szellemi erőfeszítést. Más se hiányzott volna, mint hogy az amám súlyos bakancsai eltiporják a kutatásait. A miniszterek és a tábornokok szorongató rémületben hagyták el az épületet, stértek vissza az éjszakába végezni a kötelességüket. Nem az irodai páncélszekrényében tartja őket, jelentette irányított tisztjének Gidi Barcilájnak Avi hercog alias Kerim, miközben másnap késő délelőtt reggeliztek. A találkozót nagy gondossággal szervezték meg Barci Lály saját lakásán. Hercog csak jóval azután telefonált egy nyilvános fülkéből, hogy Edith Hardenberg bement a bankba. Röviddel ezután megérkezett a járít csoport, gyűrűbe fogták kollégájukat, és így kísérték a randevúra, nehogy bárki is kövess őt. Ha valaki megpróbált volna rákaszkodni, észrevették volna. Ez volt a szakterületük. Gidi Barci Lály áthajolt az asztalon a reggeli maradéka fölött, a szeme tűzben égett. Jól van, kisfiam, akkor már legalább azt tudom, hol nem tartja a kódokat. A kérdés viszont az, hogy akkor hol? Az íróasztalában. Az íróasztalában? Te meg vagy örülve. Egy ilyet bárki ki tud nyitni. Láttad már? Gemütlik íróasztalát? Nem. Kétség kívül nagyon nagy, nagyon díszes és nagyon régi. Igazi antik darab. Aztán meg van egy olyan rekesze, amit még az az asztalos rejtett bele, aki annak idején csinálta. Olyan titkos, olyan néz megtalálni, hogy gemütlik úgy gondolja, biztosabb minden páncélszekrénynél. Azt hiszi, a tolvaj talán megpróbálkozik a páncélszekrényjel, de az eszébe sem jutna, hogy az íróasztalban keresgélje. Meg aztán, ha mégiscsak elkezdenek kotolázni az asztalban, azt a rekeszt sem találna meg soha az életben. És a lány nem tudja, hol van ez a rekesz? Nem, soha nem látta kinyitni. A pasas mindig bezárkózik az irodájába, ha valamit onnan akar előszedni. Barci eltöprengett a dolgon. Micsoda csodai ravasz csirkefogó, ezt azért nem gondoltam volna róla. De tudod, valószínűleg igaza van. Most már szakíthatok vele? Nem, Avin, még nem. Ha úgy van, ahogy mondod, remekül megoldottad az ügyet. De még sűrgölödj egy kicsit, jázd a szerepedet. Ha most ott hagyod, eszébe fog jutni, miről beszélgettetek legutóbb. Ő is tudja, mennyi kettő meg kettő, meg még valami bűntadata is lehet, ilyesmi. Maradj vele, de a bankról soha többet ne kérdezt. Barcilly átgondolta az ügyet. A bécsi csoportjából soha senki nem látta a helyet, de volt valaki, aki egyszer igen. Szigorúan kódolt üzenetet küldött Tel Avivba, Kobit A szemet behívatták és leültették a szobába egy rajzolóval. A szem nem volt kiemelkedő tehetség, volt azonban egy bámulatra méltó képessége, a fényképszerű memóriája. Öt óra hosszat ült csukott szemmel, és arra beszélgetése gondolt vissza, amit Gemütlichel New Yorki álügyvédként folytatott. Akkor az volt a fő feladata, hogy körülnézzen, merre vannak a berendezés érzékelői, hajtókon, ablakokon, falba épített széfem, vannak-e valamerre drótok, amelyek nyomásra érzékelőre hívhatják fel a figyelmet, egyáltalán van-e bármilyen trükk, amivel a szobát biztosították. Mindent megfigyelt, jelentett. Az asztal nem érdekelte különösebben, de most hetekkel később a Saul király sugárúti épület alaksori szobájában, ahogy ott ült csukott szemmel és mindent újra látott. Vonalról vonalra haladva az asztal minden apró részletét leírta a művésznek. Időnként ránézett a rajzra, korrigált valamit, aztán folytatta. A művész indiai tintával, finom tollal dolgozott és vízfestékkel színezte ki a rajzot. Öt óra múltán a legfinomabb ártott papíron ott állt a művész előtt a pontos, színes mása annak az íróasztalnak, amely Herr Wolfgang Gemütlich irodájában állt a Winkler Bankban, a Balgasszén Bécsben. A rajzott a Avivból diplomáciai küldeményként jutatták el Gidi Barcilainak a Bécsi Izraeli Követségre. Két napon belül zajlott le az egész. Ez idő alatt még végigböngézték az Európában élő Sajjanok népsorát is, és rábukkantak egy bizonyos Monször Michel Levire Párizsban, a Boulevard Raspailon, aki régiségkereskedő volt, és az egész kontinensen az antik bútorok egyik legelismertebb szakértőjeként jegyezték. 14-én éjszaka, azon a napon, amikor Bécsben Barcilány megkapta a festményt, Saddam Hussein ismét összehívta a minisztereket, tábornokokat és az elhárítás vezetőit. A gyűlést, amelyet ismét egy villában tartottak az éjszaka közepén, megint csak az Amán főnökének, Omar Hatibnak a javaslatára hívták egybe, aki sikeréről a vő Hussein Kámir útján tett jelentést. A Ráisz benyitott, és csak odaintett Hatibnak, hogy jelentse, mire jutott. Mit is mondhatnék, Szájid Ráisz? A titkos rendőrség feje széttárta, majd megadóan lejtette a karját. Az egész mesterműve volt az rendűség megjátszásának. A rajztak, mint mindig, most is igaza volt, mi pedig mindannyian tévedtünk. Alkubaj bombázása bizony nem volt véletlen balszerencse. szerencse. Árulás történt, és az árulót elfogtuk. A szobát a képmutató álmulat dongása töltötte be. Egyenes hátú párnázott székében, háttal az ablaktalan falnak a férfi sugárzott, s felemelt karjával jelezte, hogy a szükségtelenül heves tetszésnyilvánítást imád lehet rekeszteni. Abba is maradt, bár nem túl gyorsan. Hát nem volt igazam, sugalmazta a mosoly. Hát nem nekem van mindig igazam? Hogy derült rá fény Rafik? kérdezte Rajsz. A jó szerencse és a nyomozati munka sikeres összejátszása révén, vallotta be szerénye Hátib, Ami a jó szerencsét illeti, az, mint tudjuk, Allah adománya, aki a mi Rajszunkra mosolyog. Helyeslő moraj futott végig a szobán. Két nappal a Beninágyi bombázóinak támadása előtt egy közeli útszakaszon közlekedési ellenőrző pontot állítottunk fel. Az embereim rutin ellenőrzést végeztek ott, esetleg egy szökevények, csempészáru mozgását figyelték. A járművek rendszámait feljegyezték. Két nappal ezelőtt átvizsgáltam ezeket és feltűnt, hogy a járművek többsége helybéli furgonok, teherautók. De az egyik jármű igen drága autó volt és itt Bagdadban vették nyilvántartásba. Lenyomoztuk a tulajdonost, és kiderítettük, lehetett oka arra, hogy alkubajba menjen. De egy telefonból megállapítottuk, hogy a létesítményhez nem mente. Akkor hát gondoltam magamban, miért járt arra? Ha máni bicentett. Jó nyomozati munka volt, már ha történet igaz. Nem van Hatibra, aki többnyire a nyers erőhöz folyamodik. És miért volt ott? kérdezte Rice. Hatib szünetet tartott, hogy a kinyilatkoztatásnak még nagyobb súlya legyen. Hogy precíz leírást készítsem a felszínen lévő roncstelepről, hogy meghatározza a távolságát a legközelebbi feltűnő építménytől, és hogy felmérje a pontos helyzetét. Egyáltalán mindent, amire egy repülőgépnek szüksége lehet az, hogy megtalálja. Nagy közös sóhajleng te be a szobát. De ez már csak később volt Szaid is. Előbb meginvitáltam ezt az embert egy kis őszinte társalgásra az Amán főhadiszállására. Hatib visszagondolt erre a társadalmásra az Amán főhadiszállásán, a tornacsarnoknak nevezett alaksorban. Omar Hatib rendszerint megelégedett azzal, hogy a fogmegjai végezzék a kihallgatásokat. Ő csak a szigor mértékét szabta meg, na meg ellenőrizze a végeredményt. De ez az ügy olyan kényes volt, hogy ő maga végezte el a feladatot, és mindenki mást a hangszigetelt ajtón túra parancsolt. A cella mennyezetéből mintegy méternyire egymástól két acélkampó állt ki, rajtuk egy-egy rövid lánc, amelyek egy vízszintes gerendát tartottak. A gyanúsított csuklóit hatib a keresztút két végéhez szíjazta úgy, hogy a férfi szétált karokkal függött alá. Mivel a karok nem függőleges helyzetben voltak, a feszülés még fokozottabb volt. A lábfejek tíz centire voltak a padlótól, bokában egy másik méter hosszú úthoz kötözve. Így a fogolyteste x alakban feszült miáltal minden részéhez könnyedén hozzá lehetett férni, és mivel a cella közepé lógott, minden oldalról meg lehetett közelíteni. Omar Hatib a vérrel bemocskolt nádpálcát letette egy asztalra, és állt a fogójal. A rámért első ötven csapás alatt a szerencsétlen még tébolyúton sikoltozott, de most már lecsendesedett, és a jajgatás motyogó könyörgésbe fulladt. Hatib belebámult az arcába. Bolond vagy, barátom! Olyan könnyen befejezhetnék ezt az egészet, te elárultad a rajzt, de ő könyörületes, mindössze a vallomásodra van szüksége. Nem, esküszöm a hatalmas allakra, senkit nem árultam el. A férfi úgy sírt, mint egy gyermek, az agónia könnyei végig az arcán. Megpuhult, könyvelte el év, ez most már nem tart sokáig. De igenis, hogy azt tett, kapdat ad tudod, hogy ez mit jelent? Természetesen, nyöszörögte a férfi és tudod, hogy biztonsági okokból hol tárolták? Igen. Hatib irgalmatlanul felrántotta a térdét bele a szabadon feltáruló herékbe. A férfi hétrét görnyedt volna, ha tud, de nem tudott. Ők kezdett, az iszamos váladék végisiklott mesztelen testén, majd lecsepegett nemi szerve végéről. Valamit nem hallottam. Igen, Száid. Így már jobb. És a helyet, ahol az Isten öklét elrejtették, vajon nem ismerték az ellenségeink? Nem, Szaid, az titok. Hatip szétterpesztett ujjait villámsebesen belevágyta a felfüggesztett ember arcába. Te mocsok, buzi, hát akkor hogy lehetséges az, hogy ma hajnalban az ellenség gépei lebombázták és elpusztították a fegyverünket? A fogoly tágra nyitotta a szemét, megdöbbenése még az őtért gyalászkodáson is túltett. De hát az lehetetlen, csak nagyon kevesen tudnak alkubajról. Az ellenség mégis tudott róla, és el is pusztították. Said esküszöm, ez lehetetlen, soha nem tudnák megtalálni. Az az ember, aki építette, badri eszredes, olyan jól látszázta. A kihallgatás még vagy egy fél óráig tartott, az elkerülhetetlen következménye. A visszaemlékezésből maga Rajsz ébresztette fel. És ki ő az áruló? A mérnök dr. Szalász Szitki, Rajsz. A jelenlévők visszafojtották lélegzetüket. Az elnök lassan bólintott, mintha ez az ember már régóta gyanús lett volna neki. Felmerülhet a kérdés, szólt közben Hassára Máni, hogy kinek dolgozott a nyomorult. Hatib dühötten meresztette rá a szemét, majd megfontoltam válaszolt. Ezt nem mondta el Sajd Rice De elfogja, elbizony, mondta a Ráisz. mormogta Hatib, sajnálattal kell jelentenem, hogy amikor vallomásában eddig jutott, az áruló meghalt. Románi a protokollal mit sem törődve talpra ugrott. Elnök úr, tiltakoznom kell. Ez megtöbbentő nem értésről tanúskodik. Az árulónak nyilván volt valami kapcsolata az ellenséggel, valamilyen módszere, ahogy eljutatta az üzeneteit. Ezt most már soha nem fogjuk megtudni. Hatib olyan gyűlölettől izzó pillantást vetett rá, hogy Ramáninak, aki gyermekkorában Mr. Hartley iskolájában olvasta Kiplinget, eszébe juttatta kát, a kígyót, aki assziszegte, Vigyázz, mert én vagyok a halál. Mi a mondani valója ezzel kapcsolatban? kérdezte a Hát Hati bűnbánó volt. Szájd, Rais, mit is mondhatnék? Az emberek, akik alattam szolgálnak, úgy szeretik önt, mint a saját apjukat, sőt, még annál is jobban. Meghalálak önért. Amikor meghalódták mindezt a hitszegő mocskot, mértéktelen buzgalom vett erőt rajtuk. Baromság, gondolta Ramáni, de a Rais lassan viccentett. Ez olyan fajta beszéd volt, amiért szeretett hallani. Igazán érthető, mondta. Ilyen dolgok előfordulnak. És ön, Ramáni tábornok, aki megkritizálta a kollégáját, elért valami eredményt? Figyelemre méltó volt, hogy Ramánit nem a Rafik bajtás szóval szólította meg. Óvatosnak, nagyon óvatosnak kell lennie. Valaki üzeneteket továbbít Bagdadból, Said Rice. Részletesen elmesélte, amit Zeid őrnagytól hallott. Aztán úgy gondolta, mond még egy utolsó mondatot. Még egy üzenet, amit ha el tudunk fogni, azt hiszem, elkapjuk azt az embert. De úgy döntött, még várhat vele. Akkor hát, mivel az áruló már halott, mondta Rice, felfedhetem önök előtt azt, amit két nappal ezelőtt még nem mondhattam el. Az istenöklét nem pusztították el, még csak be sem temették. 24 órával a bombatámadás előtt úgy rendelkeztem, hogy szállítsák biztonságosabb helyre. Jó néhány másodpercbe telt, mire a taps elhalt. A Raiz belső köre szükségét érezte annak, hogy így fejezze ki csodálatát vezetője lenyűgöző zsenialitása iránt. Elmondta nekik, hogy a monstrumot az erőt bevitték, amelynek hollétéről nem kívánja tájékoztatni őket, s majd azon a napon lövik ki a kalából, megváltoztatva ezzel a történelem egészének a menetét, amikor az első amerikai katona csizmája Irak szent földjére lép.